All'ascolto di Onda Rosso 87.9 e ora un gradito, speriamo, ritorno Entropia Massima 2012. Buonasera, bentrovati e bentrovate, Entropia Massima ritorna con un po' di ritardo, dobbiamo ammetterlo, ci sono stati dei problemi più che logistici, problemi di, di impegni nelle lotte, nelle, nelle attività a Roma e anche in giro per l'Italia, però non abbiamo voluto mancare questo appuntamento che tanti e tante di voi in effetti ci hanno richiesto di riprendere e speriamo quindi anche quest'anno di fare qualche cosa di, di interessante e quindi eh, di utile la trasmissione di oggi è eh, semplicemente una presentazione di quello che faremo quest'anno avremo ancora quattro filoni anche se sarà quattro filoni di, di discussione, di intervento, di dibattito a partire da una eh, chiave di lettura che eh, tiene presente come siamo di fronte non solo al A una serie di crisi globali, questo già eh, si verifica da perlomeno una, una decina di anni. In crisi globale intendiamo quindi non solo la crisi economica e finanziaria, ma anche la crisi climatica, la crisi alimentare, la crisi energetica e eh, altre ancora. E, ma eh, in questa fase si sta eh, intensificando appunto una crisi sistemica così è stata definita anche dagli mh, economisti ma anche dal, eh, possiamo dire dai dominatori del mondo da questa super classe capitalista che appunto internazionalizzata mondializzata ci sta eh, schiacciando con soprattutto con l'arma della finanza in questa fase e eh, questa crisi sistemica eh, evidentemente è una crisi del capitalismo globale dal quale si potrà uscire sostanzialmente in due modi o eh, il capitalismo si trasformerà mh, per l'ennesima volta eh, supererà questa crisi eh, portando alla disperazione milioni e milioni di persone come sta già facendo oppure oppure Questo sistema imploderà e dovrà necessariamente eh, nascere qualcosa di nuovo, eh, non necessariamente qualcosa di bello, perché eh, sappiamo come il sistema spesso può uscire dalle crisi anche e soprattutto con le guerre, eh, oppure, eh, appunto, una sollevazione eh, generalizzata eh, praticamente in tutto il mondo dovrebbe. creare le basi di un sistema sostanzialmente eh, diverso questa forse fantapolitica ma eh, in realtà eh, è all'ordine del giorno di quello che sta succedendo dunque eh, io termino rapidamente enunciando eh, i filoni che verranno affrontati poi qui ci stanno le compagne e i compagni che appunto ne parleranno eh, più estesamente Allora, il primo è una riconferma e un allargamento dell'anno scorso, ovvero si parlerà ancora di acqua pubblica, ma con un'attenzione particolare anche al dissesto idrogeologico del nostro territorio. Per quanto riguarda il filone dell'altra economia, ovviamente la crisi economica e finanziaria è. Eh, al centro della, della riflessione delle discussioni che vi proporremo ma anche le alternative appunto eh, di, eh, al, al sistema capitalista alle le ipotesi ma anche le eh, sperimentazioni pratiche ancora una volta verranno raccontate dai microfoni della radio. Eh, il terzo filone è un ritorno al passato ma è, che è sempre più attuale ovvero la crisi climatica a cominciare dagli incontri internazionali l'ultimo quello in sudafrica che si è svolto a darban con un sostanziale fallimento l'ennesimo e infine il quarto filone una novità eh, molto gradita speriamo Che è il punto di vista di genere, ovvero punto di vista femminista, in particolare, sulle eh, crisi globali eh, che potrà spaziare, appunto, da una, dalla valutazione dall'analisi di una crisi all'altra. Questo è il sommario. Eh, io adesso metterei una piccola pausa musicale ancora. La sigla prima di eh, proporne un'altra e poi lascio la parola agli altri e alle altre. Entropia Massima è tornata tra voi. E allora torniamo alla parola parlata, diamo appunto il microfono ai compagni del Movimento per l'acqua pubblica e non dico altro perché già sapete molto. Allora un super blessing a tutte e a tutti, come Geologia Senza Frontiere sposiamo ancora quest'anno entropia massima che ormai ci appartiene ed è parte integrante del nostro essere, quest'anno 2012 tratteremo fondamentalmente due argomenti, ci sarà sempre il filone dell'acqua pubblica, saremo io e Paolo qua eh, come l'anno scorso, quest'anno Simona non ci sarà, anzi gli mandiamo un super saluto a lei e alla pancia soprattutto e tratteremo anche il problema è un'epidemia tutti sti. mamma mia incredibile che <ride> e poi sai è come quando ti rompi in braccio prima diceva oh, non ci sono bambini non nasco bambino adesso vedo bambini ovunque sarà una deformazione comunque vabbè e l'altro filone comunque è quello del dissesso idrogeologico visto quello che sta succedendo in Italia i disastri che sono avvenuti in Sicilia in Liguria e eh, anche un po' in Toscana le tragedie Dovute naturalmente all'abbandono del nostro territorio, alla mancanza di un piano che gestisca i fenomeni naturali e comunque anche a tutti i condoni che ci sono stati che hanno permesso di costruire un po' diciamo, in zone dove sicuramente non si doveva costruire, abbiamo visto addirittura in Leguria sugli alvei dei fiumi hanno costruito, quindi insomma. veramente situazioni un po' di degrado quindi la necessità di una valificazione ambientale e poi tutto questo si ricollegherà anche in parte ai cambiamenti climatici perché come abbiamo visto eh, la soglia dei 4 gradi entro il 2015 è un, uh, uno dei disastri a cui andiamo incontro senza possibilità no, di no, ritorno aspetta aspetta ti devo correggere i 4 gradi sono in un arco un po' più lungo Mm, però il problema è che se non si fa nulla come non si è fatto all'ultima no, effettivamente eh, questo ob ob non obiettivo questo pericolo diventerà una realtà. Non è che entro sì, il 2015 no, si arriverà a 4 gradi no, in più. No, assolutamente. E, e, la questione è che dalle previsioni che se entro il 2015 si arriva a un po' meno di 2 gradi, poi non c'è nessuna speranza di fermare il processo entro il 2020 e quindi poi il processo sarebbe irreversibile in qualche modo. Beh, diciamo, diciamo che è un te pochino te... semplificato per una trasmissione scientifica qualcuno ti potrebbe dire che hai anticipato un po' troppo i tempi beh però il rischio che... diciamo no, ci no, sono no, vari tipi di previsioni il eh. rischio c'è tutto però l'aumento medio che ovviamente lo diciamo per chi ci ascolta non significa dappertutto lo stesso aumento medio significa che alcune zone magari aumenteranno di 10 gradi altre invece eh, rimarranno stabili certo. o magari diminuiranno un po' eh, però il, il dato complessivo è che se non si attuano le riduzioni dell'emissione in atmosfera, noi e stiamo parlando di un arco che va eh, intorno al 2040-2050 come esito diciamo, stabilizzato, abbiamo appunto questa possibilità, questo pericolo di superare i due gradi. Al di sopra di questo aumento di due gradi allora Alberto dice di no quindi può darsi che abbiamo delle fonti diverse abbiamo sulle previsioni va bene forse Pai abbiamo letto che mi sbaglio forse eh, abbiamo non... letto delle cose diverse sì, infatti pure problema. perché diciamo che è abbastanza difficile sia per un discorso di media sia per un discorso che sono modelli nuovi questi che stanno facendo quindi poi ognuno comunque E tira fuori dei modelli che tengono più o meno conto delle varie desertificazioni dei vari discorsi di spostamenti delle variazioni di temperatura, quindi non c'è un modello unico effettivamente, la sì, comunità sì, scientifica essere... ha proposto varie... I tempi, I tempi possono essere diversi, per cui io ho letto rispetto al 2040-2050 secondo voi è addirittura prima, quindi ancora peggio <ride> però so sì, è adesso vuole... <ride> verificheremo no, no, ma verificheremo tranquillamente perché è giusto che chi ci ascolta sappia anche da dove prendiamole informazioni no? Certo. Scusa interruzione. No, no, vai, vai, anzi io passo la parola a Paolo per. Sì ben ritrovate e ben ritrovate anche da parte mia eh, appunto quest'anno proseguiremo sempre sulle questioni legate eh, alla, alle vertenze, alle, alla battaglia per in questo caso parleremo soprattutto di ripubblicizzazione del, dell'acqua in Italia perché appunto ci siamo lasciati a giugno con la vittoria ai referendum e quindi oggi siamo nelle condizioni di poter eh, tornare ad una gestione pubblica e partecipativa del, del bene acqua e quindi tutte le iniziative che i vari comitati, che il forum dei movimenti per l'acqua sta mettendo in campo si pongono quel, quell'obiettivo che oggi appunto è praticabile eh, grazie alla, alla vittoria dei referendum. Eh, ci sono tante azioni che, che appunto si stanno portando, portando avanti proprio per l'attuazione degli esiti referendari e in primis sicuramente alcuni di voi avranno già sentito mh, della campagna di obbedienza civile che quindi richiede eh, l'eliminazione del profitto garantito eh, per i gestori dalle, dalle bollette deciso dal secondo, uh, dal secondo referendum, eh, per l'inizio di febbraio, soprattutto per le giornate del 3, del 4 e del 5, partirà in tutta Italia uh, ufficialmente con un lancio con diverse iniziative eh, questa, questa campagna e quindi anche qua a Roma. Ci sarà occasione e possibilità di aderire, anzi vi mh, sollecitiamo ad aderire e a prendere contatto con i vari referenti nei vari municipi eh, per aderire A, a questa campagna perché insomma è importante che, che funzioni perché andiamo diciamo a toccare un, una cosa a cui i gestori tengono molto ossia appunto i, i profitti, gli andiamo a togliere i, i profitti e quindi diventa un grimaldello da utilizzare proprio per ritornare a all'acqua all pubblica e, e poi via via ovviamente in funzione anche delle evoluzioni del contesto mh, veniamo da una settimana di mobilitazione generale in tutta Italia anche qua a Roma ci sono state iniziative anche abbastanza eclatanti con l'occupazione del Ministero eh, del Tesoro, presidi eh, in tantissime città d'Italia perché eh, bene ricordarlo non si può mai dormire sonni tranquilli perché Il buon governo Monti ha tentato così di scipparci eh, il, il referendum proprio così. Eh, in extremis, eh, mettendo una piccola clausola nel, nel decreto sulle liberalizzazioni approvato venerdì scorso, in cui praticamente si vietava la gestione pubblica, in Italia si vietava la gestione pubblica dell'acqua. La forte mobilitazione ha fatto in modo che quella parte eh, venga stralciata, rimane assolutamente un giudizio negativo anche da parte del Movimento per l'Acqua, nonostante questa vittoria, su tutto il decreto, perché... Eh, per il resto dei servizi pubblici locali invece si ritorna a una situazione pre-referendum quindi l'obbligo alla privatizzazione e poi comunque l'impianto ovviamente di quel provvedimento è assolutamente liberista vogliamo ricordare che anche il governo Berlusconi prima di morire ha fatto la sua parte no? ad agosto proprio poco dopo il referendum dopo che avevamo già finito la, tra la trasmissione di Antropia Massima è arrivata questa legge in cui adesso non mi ricordo il numero della legge però l'articolo 4 sì. insomma è quello che è... cancella in modo assolutamente anticostituzionale i risultati del referendum, vuoi ricordarlo? Sì sì assolutamente, questo è clamoroso perché penso che sia il record nella storia della Repubblica Italiana di una, della cancellazione di un esito referendario perché il referendum appunto si, si, si sono votati il 12 e il 13 giugno ma poi la proclamazione ufficiale nel senso i decreti del Presidente della Repubblica di abrogazione delle norme oggetto del referendum sono stati promulgati il 21 di luglio. Beh, il 13 di agosto, quindi ben 22, 23 giorni dopo, il governo Berlusconi con la cosiddetta manovra estiva al decreto di Ferragosto, eh, all'articolo 4 e all'articolo 5 ha riproposto tali e quali le stesse norme. Abrogate nel primo referendum, quello che era chiamato il decreto Ronchi, ossia l'obbligo alla privatizzazione per tutti i servizi pubblici locali ad esclusione del, del, del servizio edilizio dell'acqua perché. In modo un po' così bizzarro eh, non si teneva conto del fatto che i referendum erano su tutti i servizi pubblici locali con una diciamo specificità sull'acqua in quanto il secondo era in particolar modo sulla bolletta del servizio idrico. E, mh, Però la, la, la, la questione è appunto che c'è stata una presa in giro talmente forte che l'articolo 4 si intitola proprio eh, per l'attuazione degli esiti referendari e quindi c'è proprio oltre il danno pure la beffa perché praticamente appunto i, loro intendono che quell'articolo era appunto un'attuazione degli esiti referendari quando invece è assolutamente in contrasto. Su quegli articoli... che sono stati ulteriormente peggiorati poi eh, dalla legge di stabilità approvata a novembre eh, perché addirittura si arriva a minacciare il commissariamento di quegli locali che non metteranno sul mercato le proprie azioni delle società eh, delle aziende ancora in mano eh, pubblica e mh, sono oggetto delle mo cioè di modifica da parte del decreto sulle liberalizzazioni quindi parte il governo Berlusconi ad agosto Diciamo, lo, continua il suo lavoro a novembre con la legge di stabilità e conclude diciamo, il lavoro per la cancellazione del referendum sui servizi pubblici locali, acqua esclusa il governo Monti con il decreto sulle liberalizzazioni quindi diciamo, da questo punto di vista non c'è differenza tra il governo precedente e quello, e quello attuale e mh, C'è di fatto che appunto c'è un piccolo risultato che comunque permane ed è quello che il servizio idrico per il momento rimane, rimane escluso da tutto ciò. Eh, non fosse altro perché quantomeno eh, su quel tema c'è eh, realmente un movimento, una partecipazione, un'attivazione capillare, continua, costante che diciamo non ne fa passare una... A, a tutti i governi che ci, che ci sono insomma voglio ricordare che è l'unica manifestazione diciamo almeno la prima manifestazione nazionale fatta sotto il nuovo governo Monti è stata quella appunto del Movimento per l'acqua con diverse decine di migliaia di persone in piazza E, e, non era, e non era semplice a rimarcare il fatto che c'è un vero e proprio movimento e che è presente un po', un po ov ovunque, non è andata a casa nonostante la, la, straordinaria, la straordinaria vittoria e lo racconteremo diciamo, durante questo, questi sei mesi da qui a giugno tutte le sue iniziative e azioni insomma. Io voglio aggiungere due piccole cose. La prima, che un uh, cavallo di battaglia della propaganda, è che queste leggi sono ispirate dall'Europa. Non è vero perché l'Europa consente, le leggi europee consentono, la gestione eh, appunto da parte degli enti pubblici, qualora appunto riscontrino una economicità nel fare questo. Il secondo appunto è... Ah. è una cosa molto più difficile da attuare perché ha a che fare con il custode della Costituzione, ovvero il Presidente Napolitano, il quale ha firmato, ha controfirmato i, sia, il decreto, sia il decreto Monti che il decreto Berlusconi, che poi è diventato legge. Quindi si è posto di fatto contro la Costituzione in quanto ha annullato un altro strumento costituzionale che è quello del referendum. Questo si può capire politicamente che è difficile tirare fuori una cosa del genere, soprattutto tenendo conto della popolarità del presidente napoletano, ma è una cosa che secondo me va denunciata perché è di una gravità assoluta. turn me inside out and round and round upside down boy you turn me bene adesso devo parlare della parte finanza ed economia gli ascoltatori già ci conoscono nel senso che abbiamo approfondito un po' anche l'anno scorso però devo sottolineare alcuni aspetti cioè in pratica Eh, non è stata adottata nessuna norma per modificare la sfera finanziaria. Quindi questo deve essere eh, detto bene, perché in realtà noi stiamo assistendo a delle manovre eh, di economia, cioè tentativi di eh, ridurre la spesa pubblica da un lato e di eh, come dire, aumentare la pressione fiscale dall'altro, eh, però tutti gli attacchi che vengono fatti al debito pubblico e ai titoli in generale degli stati Continuano a funzionare, continuano a essere come dire, lasciati totalmente liberi, non c'è nessuna contromisura. In pratica, tutto quel, ah, perfino il piano che Obama aveva nel cassetto è rimasto nel cassetto. Sono circa 2000 pagine, che, di cui non si è saputo più nulla, che probabilmente non sono delle grandi. Eh, modifiche strutturali però almeno un aumento dei controlli un aumento e eh, l'eliminazione di alcune delle forme di finanza più scatenata e meno, ecco, totalmente fuori controllo questo è un primo punto che dovremmo approfondire direi l'altro aspetto è che tutti parlano del debito in questi giorni con grandi paginate di giornali eccetera Eh, però in realtà eh, nessuno si, si rende conto, vuole rendersi conto del fatto che il debito per sua natura tende a crescere, cioè in sostanza tutte le opere pubbliche che vengono finanziate con il debito, tutte le spese militari e via dicendo, hanno come caratteristica molte volte riscontrata nel passato che ci sono le revisioni dei prezzi. quindi il debito può anche quadruplicare, cioè l'onere che si è assunto allo Stato nel tempo può quadruplicare. Anche per effetto quindi, degli interessi? Cioè, sì, ma gli interessi sono prevedibili, uh -huh. gli aumenti dei prezzi no, nel senso che dipendono dalle imprese. eccetera Allora, questo significa che noi stiamo su un barile che rotola e ogni misura è immediatamente insufficiente, cioè nel momento in cui viene approvata anche queste misure drammatiche drastiche che colpiscono proprio la popolazione nella, nella, su una base molto larga oltre 100 miliardi no nel 2011 sì sono sì state ma sono misure... a parte le cifre in sé no? il problema è che tempo 2-3 mesi bisogna fare un'altra manovra questo è detto in termini molto semplici in e più quest'anno vorrei però fare un passaggio cioè cercare di innestare su questi aspetti cercheremo di chiarire di farli avere tutti molto presenti io vorrei innestarlo con quello che è l'alternativa della decrescita nel senso che a settembre ci sarà a settembre ci sarà una, un mega convegno internazionale su questi temi e quindi vorrei che per quella data eh, tutto il nostro pubblico sia informato su che cos'è il pensiero della decrescita e soprattutto quali sono gli aspetti che devono essere affrontati il più rapidamente possibile. Senti, la, io credo che, che il quadro sia abbastanza fitto di, di, di cose da, da approfondire. E, affronterai anche un altro tema controverso, e cioè... e l'ipotesi che alcuni economisti fanno di eh, ristrutturazione secca del debito, alcuni parlano di una percentuale del 30%, eh, stiamo parlando in linea teorica perché ovviamente dovrebbe essere fatto perlomeno a livello europeo, eh, del 30% che potrebbe effettivamente far pagare una patrimoniale vera ai grandi detentori dei crediti, alla alla speculazione finanziaria, alle grandi, alle grandi assicurazioni eccetera e um, un'altra ipotesi che è stata fatta il, la moratoria dei pagamenti degli interessi è e, e un tema che affronterai? <coughs> sì, proverò a dare qualche elemento anche se onestamente di que queste cose mi sembrano altamente improbabili Grazie. perché non so se chi quindi eh, alcune volte se ne, se uno ne parla però insomma Bisogna questo anche... governo poi assolutamente non ne vuole proprio sentire eh, ecco, parlare, allora, questo è certo. Capisci che insomma, se ne può parlare, ma insomma sapendo qual è il grado di realtà delle ipotesi sottostanti. Va bene, allora adesso facciamo un'altra brevissima pausa musicale con David Bowie e poi accenniamo brevemente al discorso clima. Allora eh, Entropia Massima, rapidamente stiamo elencando le tematiche che affronteremo quest'anno, dunque il clima ne abbiamo parlato già anni fa, anzi Entropia Massima circa dieci anni fa è stato un po' ehm, scusate l'immodestia, ma una delle prime trasmissioni che ha affrontato in maniera diciamo scientifica divulgativa il tema del, delle modificazioni climatiche era l'epoca in cui ancora eh, tanti politici, non gli scienziati ma tanti politici negavano addirittura la possibilità che le attività umane potessero cambiare il clima eh, oggi nessuno si azzarda a dire più una stupidaggine del genere e però eh, il fatto è poco consolante perché le decisioni politiche In, uh, cioè dei decisori appunto dei vari stati, soprattutto di quelli maggiormente responsabili dell'inquinamento. Eh, ovvero delle emissioni di gas sera stiamo passando, parlando sostanzialmente di questo non solo la CO2, l'anidride carbonica ma anche altri gas eh, tipo per esempio il metano che è eh, molte volte più eh, dannoso da questo punto di vista anche se come quantità eh, non siamo ancora ai livelli della CO2 e perché dico che c'è poco da essere consolati eh, rispetto a, a, a alcuni anni Anni fa, si parla ormai quasi di vent'anni, si sono svolte innumerevoli conferenze internazionali per eh, cercare di analizzare il problema e soprattutto proporre delle soluzioni, le cosiddette COP. Uh, questo è l'acronimo che definisce questi incontri ormai quasi annuali ebbene dopo 19 di questi incontri internazionali uh, non siamo alla casella di partenza ma addirittura più indietro perché? L'ultima si è svolta a Darban in Sudafrica ed è stato secondo molti commentatori sostanzialmente un fallimento uh, c'è chi vuole evidenziare gli, as, alcuni aspetti positivi nel senso che finalmente dicono alcuni eh, gli, tutti gli stati sono d'accordo Nel decidere un accordo, sembra una presa in giro ma è così, eh, cioè a Darban nel dicembre scorso si è deciso che si farà tutti insieme un accordo nel 2015 e questo accordo che tra parentesi ancora non si sa, poi se lo firmeranno tutti perché non si è, non si è deciso nulla su questo, non entrerà in vigore subito ma bensì nel 2020, quindi di fronte alla gravità, all'urgenza di eh, rimediare a quello che è già un, un cambiamento in atto, perché dal, uh, dal piccolo del nostro paese, che vede eh, già da diversi anni l'aumento del riscaldamento assolutamente evidente nelle stati eh, e si possono confrontare appunto le statistiche, all'aumento della siccità, all'aumento di un clima subtropicale con frequenti piogge, corrispondenti frane, smottamenti, disastri eccetera in tutto il paese, si eh, verificano cambiamenti molto più gravi, molto più drastici e molto più deleteri per la popolazione, soprattutto nelle zone eh, diciamo del, de, eh, tropicali, equatoriali e del sud del mondo Quindi il cambiamento dei, dei, dei venti, cicloni, eh, le, la desertificazione, i profughi climatici che ormai superano i 50 milioni e rischiano nei prossimi anni di arrivare a 200 milioni. Quindi stiamo parlando di problemi enormi. che se collegati tra l'altro alla crisi alimentare, di cui non, parlerai, non parleremo quest'anno, ma insomma potremo anche accennare ogni tanto, ehm, diciamo le riserve alimentari nel mondo sono ai livelli minimi da moltissimi anni, anche se l'ultima raccolto è stato diciamo, positivo, non ha assolutamente compensato sia la eh, decrescita della produttività della terra a causa anche del, dei concimi chimici, e anche del supersfruttamento sia il fatto che comunque la popolazione mondiale continua a aumentare e quindi la, la produzione di cereali che è l'indice diciamo più importante non riesce a stare appresso a questo ecco di fronte a, a, tutto, a tutta questa emergenza si decide di non decidere nulla chioto sta scadendo quest'anno scade e il dato reale è che non è stato sostituito da un altro eh, trattato che dovrebbe essere molto più vincolante rispetto a quello che si proponeva un obiettivo largamente inferiore alle necessità cioè il decremento del 5, qualcosa per cento delle emissioni rispetto al 90. Ora non entriamo nei, nei particolari però eh, sicuramente Eh, quello che non riescono a fare i governi, a Darban non c'erano neanche eh, i capi di Stato e i capi di governo, a dimostrazione lampante, forse non del disinteresse ma sicuramente della subordinazione totale al capitale finanziario mondiale che, come si dice a Roma, gliene può fregare de meno dei disastri climatici, impegnato com'è appunto a massacrare le popolazioni a uso e consumo del proprio profitto. Quindi il parlare di clima significa parlare dell'attualità, non... come eh, nelle battute di un tempo no? si, si scimmiotavano gli inglesi che eh, io ricordo che quando studiavo l'inglese alle elementari eh, mi insegnavano che gli inglesi parlavano spesso del tempo the weather forecast e cioè il bollettino meteorologico era un argomento di discussione piacevole tra un te e l'altro beh adesso il weather forecast non è più tanto piacevole perché eh, ci sta rovesciando addosso le conseguenze di quello che noi come umani complessivamente abbiamo fatto e non solo, continuiamo a fare peggiorando la situazione quindi è vero alcuni hanno parlato di catastrofismo ma c'è anche chi uno dei negoziatori dice certo è una parola forte ma in realtà è molto descrive eh, la realtà in modo molto blando rispetto a quello che, eh, a cui stiamo andando incontro a tutta velocità chiudo qui e una brevissima pausa prima di dare la parola a Daniela She sits by the river side watching the waters glide by with a sun. Buonasera, allora la mia è una voce femminile e parlerò e vi narrerò, vi racconterò di questa mia ricerca nel mondo del femminile dell'energia femminile e di come alcuni di questi aspetti che noi abbiamo già sentito narrare questa sera possono essere eh, visualizzati con una lente di investigatrice femminile, quindi una ricerca che può mh, vorrei far partire anche da, da una storia antica eh, che non è stata raccontata e cercherò di focalizzare l'attenzione sia su questo filo rosso della storia ma anche de, di aspetti che riguardano eh, gli stili di vita, quindi la decrescita mh, sempre però eh, focalizzando su una, su una visione eh, e su caratteristiche che forse abbiamo dimenticato nel senso che mh, qui noi oggi abbiamo parlato del sistema dominante il sistema dominante mh, ha eh, delle caratteristiche molto forti Eh, e sono caratteristiche di un modello eh, gerarchico eh, verticale e purtroppo patriarcale androcratico e quindi eh, ehm, ehm, rompere questo meccanismo eh, può avvenire proprio da, dalle voci delle donne e quindi vi parlerò anche del, di quello che succederà a marzo qui in italia perché stiamo preparando una conferenza internazionale sulle comunità indigene di pace verranno donne eh, di altri mondi e di altri continenti e di, altri di altre culture che vivono una vita completamente differente dalla nostra perché vivono in un modello matrifocale in queste comunità spesso eh, che lavorano in cerchio non esiste la, la violenza non esistono i soprusi probabilmente non esiste nemmeno l'accumulazione capitalistica che eh, secondo una, una storia di leggende antiche eh, risale al, al periodo in cui eh, in Mesopotamia cominciarono a costruire le, le antiche città eh, intorno ai grandi re quindi mm, sarò una investigatrice per voi sia sotto il punto di vista storico, forse anche eh, eh, tecnologico-scientifico, per indagare se esistono altre possibilità eh, che scaturiscono da un'energia femminile, che è dentro le donne, ma anche dentro gli uomini. Molto sintetica e anche molto affascinante, direi. Penso che il contributo che potrà dare Daniela e le altre compagne saranno mh, un po' come il valore aggiunto di quest'anno, di entropia massima. E chiudiamo qui anche perché eh, preme la trasmissione successiva che anche quella è un ritorno si tratta di tabula rasa e quindi vi lasciamo con la sigla prepareremo anche un breve spot e l'appuntamento è a lunedì prossimo alle 20.15 e cercheremo di essere più puntuali rispetto a oggi e si ricomincerà con acqua, e acqua pubblica e dissesto idrogeologico a presto